Дончо Дончев. Добър ден! Добър ден! Здравейте на вас и на вашите слушатели! В ЦЕРН е големият андронен ускорител или така наречният голям андронен Колайдер. Това е най-мощният най колайдър в света. Вие вълнувате ли се, че и вашите творби в момента са там, където, където са и всички тези елементарни частици, които трябва да се ускоряват? Разбира се, аз съм много развълнуван още а, при новината за възможността да си представя моите произведения тук. И разбира се, както ви казахте, с а, помощта на българското посолство, на посланник доктор Миглена Плокчиева. Също така тук имаше българи, които съдействаха това нещо да се реализира. И изложбата стана факт. Тъга, къде, също, къде, къде е изложбата? Нестина не ли, че... не ли, е... не ли изложбата да. е поставена в главната зала на ЦЕРН? Да, но изложбата е поставена в главната зала на ЦЕРН, като има една основна част като център. Там съм разположил а, като акцент по-големите произведения, които са и в двата края има малко по а, така, пространство, което е организирано по същия начин. В двата края също има мои картини. Общо произведенията са 22. И изложбата се налича в артикъл метаморфозис или а, метаморфози на частиците. А защо избрахте това заглавие? Заради мястото? Заради колайдера? Заради мястото, да. Заради мястото, заради колайдера. И а, освен това а, темите, които аз разработвам от много време с тези, които и тук е, науката разглежда. Това са за създаването, за сътворението. Всъщност това са вечните теми и затова така подбрах неща, които съм рисувал от е, 97 година до сега, като ги включих в е, един общ проект под това заглавие. Повод за изложбата е посещението на българска делегация, водена от вице и министрът на образованието Меглена Кунева. Вие видяхте ли се вече с нея и видяхте ли се пък с хората, които са на тази световна среща на служителите на ЦЕРН, която се проважда в момента там? Това ще се случи след обято следовените часове, около 2 часа, 2 мисля, че ще бъде в една друга зала. Но първо тук ще минат през изложбата цялата делегация и а, вече ще имаме възможност да обсъдим и изложбата и, и а, останали въпроси тук, които нали, а, ще бъдат тема на тази среща. Вие видях, че предишните Ви изложби са били в Цюрих, Лихтенштайн, Базел, на Миланското експо миналата година сте бил поканен да рисувате наживо. Имате съвместна работа с един турски автор. Също време, с това се интересувате от музика в един джаз проект. Интересно ми е, застъпена ли е музиката сега при откриването на тази изложба днес в ЦЕРН? Ще звучи ли джаз? А, не, в тази изложба за съжаление няма да има а, музика, но, а, както ви казахте, аз а, доста често рисувам на живо на концерти с една джаз формация The Golden Project. А, с тях представяме на различни сцени един проект, който е свързан с музика и визуално изображение на музиката в реално време. Така че а, това е, е също. Една част от, от работата ми, но а, освен това, което показвам тук, а, сега м, обсъждахме проект, който е свързан м, по същия начин, много по-голям от, от този. И го работя върху него две години. Така че най-вероятно ще <съща> имам възможност да го реализирам с а, музика и рисуване, но той е много по-грандиозен поне две години ще трябва, за да се реализира. Пак ли във връзка с ЦЕРН и с науката или в да, друга да, посока? Опитваме се, да, опитваме се тук да, да го представим като проект, за да може да се започне работата по него. Защото тук имат проекти, които ам, свързват наука и изкуство. Ускоряват частиците на изкуството и науката една към други. Добре, аз ви благодаря. Ние също ще завършим с музика и с джаз, макар и не от проекта The Golden Project, с който вие сте ангажиран, но все пак с джаз. Благодаря ви Дончо Дончев, който днес в ЦЕРН, в Швейцария, открива своята изложба озаглавена метаморфози на частиците.